Тоді прийшло повідомлення із штабдиву 51. Полки дивізії, підтримані з литовського півострова, вночі взяли штурмом турецький вал і переслідують ворога. Це не було закінчення завдання, бо попереду перетинали шлях до Криму міцні юшунські позиції, але падіння перекопу дозволяло дивізіям на Литовському півострові прилучитися до загального наступу армії. Командувач підписав наказ про дальший розвиток операції і тоді лише дозволив собі відпочити. Стомлена вкрай людина лягла на лежанку і почала розтирати хворе коліно. Була шоста година ранку, 9 листопада. Зв'язківці почали передавати наказ. Підпис стояв Фрунзе. Дводенні бої під Юшунню завзяті й криваві. Але Юшунь було взято і одночасно геройським штурмом, багнетною атакою 30-та дивізія перемогла під Чонгаром. Навально й нестримно армії вдерлися до Криму. Івана Полубця, командира інтернаціонального загону, наздогнав його комісар Герт. «Яка чудна тачанка, подивись», – сказав Герт. «Мені нагадує того повітряного аса, що вифарбував свій літак на червоний колір. Коли він з'являвся на небі, це виглядало красиво, хоч і непрактично. Проте певний елемент психологічного впливу був». «Щось на манер тієї психічної атаки, котру ми мали на сиваші», – зауважив Половець, розглядаючи червону тачанку, яка проїздила поблизу. «Тісно тут, як на ярмарку», – сказав малий Сашко Половець, дивлячись праворуч і ліворуч. На чудній тачанці сиділо четверо, попереду бородань та безвусий, біля кулемету. «Довговусий дядько і молодий тендітний червоноармієць!» «Картина!» – засміявся Герт. «В'їзд переможців до останньої твердині барона Врангеля!» Ззаду долинули якісь вигуки. Скаженим галопом мчали верхівці, Трохтіли тачанки, маяли строкаті килими на них, Коні заквічені стрічками, «Килими звисають аж на колеса, рух, пишнота, опера!» «Як поспішають махновці!» – сказав половець. «Насиваші вони смирні були!» «Поставити б кулемети!» – відповів Герт. «Поспішають на грабунок!» Махновці помітили червону тачанку, пізнали. Група верхівців відокремилася від загону, і, не зменшуючи галопу, ринулась до тачанки. Блиснули в повітрі шаблі, на мить тачанка зникла в потоці верхівців. Потім вони розбіглися, як вовки, і помчали доганяти своїх. Все трапилось так блискавично, що половець з гертом опам'яталися лише тоді, коли з тачанки випало двоє людей, і коні в тачанці почали кружляти, ніким не керовані. Пролунали безладні постріли, але махновці були вже далеко. Тачанку зупинили. Звідкилясь узявся Чубенко. На тачанці поник розрубаною головою на кулемет коваль Максим. По другий бік сидів непошкоджений Данило, розгублено тримаючи в руці Залізну троянду. Коваль ще тіпався, як конаючий птах. Наблизились Половець з Гертом. «Твій?» – запитав Половець, побачивши Чубенкові очі. Чубенко одвернувся. «Війна кінчається», – сказав Герт. «Сталь варитимеш, Чубенко», – усміхнувся Половець. Зоря Альдебаран, для чогось сказав Чубенко, «Журавлиний ключ вічності». І взяв у Данила троянду. У мозку Данила відбивалась картина. Сонце, осінь, запах смерті, кінський піт, безконечна даль, радість перемоги. Сталевар Чубенко з трояндою в руці на воротях Криму.